Wakza Imam Ahmad di Musnadnya dari seorang Sahabat yang bernama Shaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi alaihissalam berkata kepada beliau, "Fakal alaihissallam." Ya Shaddad, jika tenazan asu, al zahab wal fiddata faknz haulail kalimat. Wahai Shaddad bin Aus, radhiyallahu an, jika manusia berlomba-lomba untuk Menyimpan harta benda Menyimpan emas dan perak Menjadikannya sebagai kunuz Harta simpanan Yang disayangi Yang ditimbun Dijaga Maka Nabi AS Menyatakan ha kalimat, Maka hendaklah kamu Menyimpan Dan menjaga Beberapa kalimat berikut ini yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajari sahabatnya sebuah doa yang sangat luar biasa yang Nabi Shallallam menjadikannya sebagai sebuah harta perbendaharaan yang tersimpan yang hendaknya dijaga dan disimpan dengan baik. Karena itu adalah kunuz yang sangat berbaha, ber, berharga dan bernilai. Maka Nabi menyatakan, Faknuz ha'ulail kalimat. Jaga, simpan baik-baik beberapa kalimat ini. Hafal dan ingat. Kemudian Nabi SAW mengajari doa tersebut, Allahumma inni as'alukathabata fil amri. Wal'azimata ala rushdi. Wa as'aluka موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم Inna ka anta allamul huyub Demikian doa Yang diajari oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya radhiyallahu an Dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya Para hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya tentang kedudukan doa bahwa doa ad itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin yang hendaknya selalu dia bawa ada padanya untuk dia menghadapi musuh, A'da musuh-musuh yang datang dari dalam dan juga yang datang dari luar. Musuh-musuh yang ada di dalam kalbu dia, di dalam jiwa dia, minal hawa wan nafsul amarah bisu dari hawa nafsu dan jiwa yang selalu mengajak menyeret kepada kejelekan-kejelekan kesesatan dan penyimpangan itu adalah musuh maka harus diperangi harus dilawan harus ditundukkan musuh tersebut demikian pula seorang mukmin akan menghadapi musuh yang datang dari luar min a'da'id-din min al-kuffar wal-munafiqin wa ahli al bidah wa ahli al-ahwa' itu semuanya adalah musuh-musuh yang datang dari luar yang tidak pernah henti untuk melakukan makar-makar jahat rencana-rencana jahat tipu daya dan berbagai macam Upaya-upaya untuk menyesatkan dan menyimpangkan hamba-hamba Allah yang ingin istiqamah di atas agamanya. Maka doa itu adalah sebuah amalan yang mulia, ibadah yang agung, sehingga Nabi SAW menyatakan bahwasannya ad-dua wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, artinya doa itulah inti daripada ibadah. Karena Anda melakukan ibadah, engkau ketika melakukan ibadah tentunya dengan harapan, dengan niat agar apa yang Anda inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Anda meminta dan berharap kepada Allah kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan ad-dunya waddin -kemaslahatan. sehingga kamu beribadah kepada Allah. Maka sedikit kita akan menjelaskan tentang makna dari doa ini Agar kita benar-benar memahami tentang kandungan dari doa ini dan betapa pentingnya doa ini Bahkan disebutkan bahwasanya Nabi SAW juga membaca doa ini dalam salatnya Fabada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi du'a'i hadha maka nabi sallallahu alaihi memulai dalam doa ini yang sebelumnya beliau memberikan muqaddimah dengan menyatakan bahwasanya ini adalah kunuz jaga baik-baik faqnus ha'ulail -baik. kalimat beliau awali dengan meminta ats Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri ya Allah aku meminta kepadamu ats-tsabat itulah yang diminta oleh Nabi SAW yang sudah kita sebutkan bagaimana Nabi bersungguh-sungguh serius dan selalu meminta ketetapan hati keistikamahan di atas agama ini di atas iman di atas amal saleh maka ashabat yang diminta oleh Nabi SAW pada awal kalinya pada pertama dari doa ini Allahumma inni as'alukathabata fil amri dan perlu diingat dan dicamkan baik-baik min simati ahli sunnati wal jama'ah salafiyyin diantara ciri khas dari ahli sunnati wal jama'ah adalah mereka adalah orang-orang yang selalu sabat mereka adalah orang-orang yang terkenal sabat istiqamah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas amal, istiqamah di atas akhlak yang mulia, istiqamah di atas prinsip-prinsip Islam yang wajib. Itu mereka. Sejak dulu, sejak generasi awal umat ini, as-sahabah ridwanullah 'alaihim ajma'in, terus berganti generasi. Di antara ciri mereka Ahlu ahlussunnah wal jama'ah adalah as-tsabat. Mereka selalu kokoh, mereka istiqamah di atas prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip Islam tidak berubah mereka. Ketika prinsip tersebut, prinsip yang benar-benar dibangun di atas Al-Kitab wa sunnah, di salafil ummah, maka prinsip itu dipegang dengan kuat, dengan erat, tidak akan bergoyang, tidak akan bergeser, tidak akan goncang, walaupun badai fitnah terus, menerpa. Itulah ciri khas ahlu sunnah berbeda dengan ahlul bidah ah wa ahlul ahwa. Fahum mutaribun Mereka adalah orang-orang yang goncang, tidak tetap. Mereka adalah orang-orang yang mutalawwinun yang selalu berwarna warna ke sana kemari, enggak jelas. Enggak jelas tidak jelas, mau ke sana besok lagi ke sini, pindah lagi ke sana itu halul bid'ah sesuai dengan hawa nafsu mereka sesuai dengan ambisi-ambisi mereka dari tujuan-tujuan duniawi mereka adalah mutala'ibun orang-orang yang suka bermain-main di dalam agama bermain-main di dalam manhaj tidak tetap tidak pasti itulah ciri ahlul bid'ah ah. munharifun sehingga antara mereka demikian terkadang mereka saling berselisih saling berseteru namun terkadang mereka bisa bersepakat bersatu untuk melawan ah. ahlul sunnah wal jamaah Adapun pun ahlul sunnah salafiyun yang meniti jejak langkah salaf berpegang dengan sunnah Nabi maka pasti dia sabat dia kokoh ketika dia tahu tentang sebuah dalil faham tentang sebuah ayat wal hadis dijelaskan oleh para ulama demikian dia pegang dia amalkan tidak akan berubah dia tidak akan goncang dia apapun yang terjadi fa tsabat wa tsabat ya ikhwan itulah ciri ahlus sunnah maka jangan sampai kita kemudian mengaku ahlus sunnah salafi tapi kita tidak tetap kita masih ragu dengan berbagai prinsip-prinsip yang telah kita ketahui ilmu yang telah kita pelajari ketika kita mengetahui bahwasanya Salah satu prinsip yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada kibar ulama. Sudah. Jangan ragu. Ketika datang sebuah bimbingan, sebuah nasihat, sebuah fatwa dari seorang alim kabir, thiqatun. Maka jangan ragu. Pegangi dengan dengan kuat Itulah al-haq, itulah kebenaran, karena itu bersumber dari prinsip yang benar, dari al-Qur'an, al sunnah dan yang lainnya. Maka as-sabat merupakan ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga antum melihat ulama kita terus ya, bertahan, terus sampai mereka wafat dalam keadaan sabat al-din. Panas Allah ayarzuqan thabat wal istiqamah din ya ikhwan Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ath-thabat di awal doa ini Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi dan aku meminta kepadamu hai Allah al-azimah azimah iaitu azimah, yani kekokohan tekat yang kuat di dalam ar-rusyd di atas ar-rusyd ar-rusyd dijelaskan oleh para ulama Hua kullu khairin wa salahin fid dunya wal akhirah setiap kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat itu adalah rusyd maka kita meminta kepada Allah untuk menguatkan azimah kita tekad kita Tekad untuk berpegang dengan kebaikan Untuk beramal di atas kebaikan Sering Kita dapati Mungkin pada diri kita sendiri Kita tahu sebuah kebaikan Kita tahu sebuah amal Kita tahu sebuah sunnah Dengan dalil-dalil yang jelas Sudah Sampai pada kita ilmu Bosnya itu adalah sunnah Nabi Diamalkan oleh Nabi Diamalkan oleh para sahabah. Dan seterusnya para a'immah. Lakin. Azaimuna da'ifah. Akan tetapi tekad kita untuk mengamalkan itu lemah sekali. Sehingga sekian sunnah tertinggal. Terlantar. Sunnah terlantar. Ketika sunnah itu tidak dihidupkan. Maka yang muncul adalah bid'ah nanti. Maka hendaknya kita memiliki tekad yang kuat ketika kita tahu itu adalah amal saleh segera dilakukan wassabat istiqamah di atasnya harus ada azimah kita mungkin telah banyak belajar tahu ini sunnah dalam ibadah sunnah dalam akhlak sunnah dalam muamalah sunnah dalam sekian bidang agama ini namun tadi Azaimuna ya, da'ifah Tekad kita itu kurang Kurang semangat Kurang Sehingga Amalan-amalan tersebut Amalan yang lemah Yang mudah luntur Ketika kita bisa melakukannya Tidak akan bisa bertahan lama Kemudian luntur kembali Maka Nabi alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan al-azimah dalam ar-rusyud, dalam setiap kebaikan terkhusus dalam agama, dalam ad-din, dalam manhaj. Wa as'alukum mujibati dan aku meminta kepadamu wahai Allah konsekuensi dari Datangnya rahmatmu Sebab-sebab yang akan mengundang rahmatmu Tentunya rahmat Allah akan datang Dengan sebab-sebab Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab-sebab yang bisa mendekatkan kita kepada rahmatnya Inna rahmat Allah qaribum minal muhsinin dan sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin yang berbuat ihsan kepada Allah Rabbul Alamin sesembahannya dan juga dia berbuat ihsan kepada makhluk terkhusus kepada kaum muslimin ahli sunnati wal jama'ah Wa wa'aza'imah maghfiratik dan juga aku meminta kepadamu azaim tadi disebutkan azaim jamak azimah minta tekad yang kuat untuk bisa juga meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala terkadang ketika kita salah dan keliru jatuh seringnya ada pada diri kita gengsi ego untuk kita mau rujuk dan kembali ini adalah penghalang untuk seseorang bisa meraih ampunan Allah SWT Semestinya dia bersegera untuk mencari ampunan Allah Semestinya dia sadar bahawa dia itu adalah hamba yang daif, yang lemah Semestinya dia selalu mengakui dan sadar pula Bahawa dia itu adalah ibnu Adam yang selalu salah dan keliru kita harus sadar, rahim Allahumrahan, arafah kadran nafsih Allah selalu merahmati seseorang yang dia sadar dan tahu tentang kadar dirinya. Dia tahu bosnya dia itu adalah manusia, anak Adam yang kul ibni Adam kata yang selalu salah sehingga ketika dia diingatkan dia ditegur dia dengan senang hati untuk kemudian kembali. Dia berterima kasih. Karena ada orang-orang yang memperhatikan dia Yang cinta kepada dia Yang senang untuk dia mendapatkan kebaikan Dengan adanya nasihat Dan peringatan-peringatan Maka Tandanya kita juga bertekad Dengan tekad yang kuat dan bulat Untuk bisa selalu meraih ampunan Allah SWT Kan ampunan Allah akan diberikan kepada orang yang mau meminta ampun kepada Allah, orang yang mau beristighfar kepada Allah Jalla Jalalah. Kemudian yang berikutnya Nabi berdoa meminta wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik dan aku meminta kepadamu sikap syukur atas nikmat. Ini juga syukur nikmat yang sering kita dengar Sering dinasihatkan oleh para ulama Oleh para asatidah kita Juga kalimat yang mudah namun berat Terkhusus Bersyukur atas ni'matid din Ni'mat tamasuk bis sunnah Itu harus kita sadar Dan kita selalu ingat Selalu ada di hadapan mata kita dan hati kalbu kita Bahwasanya walhamdulillah Allah memilih kita Allah memberikan hidayah kepada kita Di tengah-tengah manusia yang tersesat sekian banyak manusia yang jauh dari sunnah kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu nikmat ya ikhwan yang hendaknya kita selalu ingat dan bersyukur kepada Allah jalla fi'ullah dan bentuk syukur yang tertinggi yang sangat diinginkan oleh Allah jalla fi'ullah adalah tatbik bil amal amal salih itulah bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekadar dia mengucapkan Dilisannya nah, Alhamdulillah wa syukurillah Tidak sekadar itu Nama yang terpenting Dan yang sangat dibutuhkan, Yang diinginkan oleh Allah Jalla fi'ullah Adalah wujud syukur di dalam Amaliyahnya, dia buktikan Dengan dia ibadah kepada Allah Dia sabar, dia istiqamah Dan sekian Amal Kebajikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahusna ibadatik dan juga meminta ibadah yang baik tentunya sebuah ibadah tidak akan menjadi ibadah yang shaliha dan hasanah kecuali terpenuhi syarat sebagaimana antum ketahui ibadah tersebut dibangun di atas iman kepada Allah jalla fi'ula imanan sahihan iman yang benar iman yang lurus dan ibadah itu dilakukan dengan penuh keikhlasan serta mutabaatir rasul alaihissalatu wassalam dan itu semuanya tidak akan kita mampu untuk mewujudkannya kecuali dengan talabil ilm kecuali dengan ilmu talabil ilm soal soal bertanya kepada al-ulama karena dalam berbagai atau banyak permasalahan yang itu mutasyabih banyak ayat wahadis dan perkara-perkara agama ini itu suatu yang mutasyabih bagi kita, suatu yang samar tidak jelas ya ternyata itu sangat wadih jali, sangat gamblang sekali, terang benderang bagi para ulama maka jangan kita sombong kepada para ulama. Jangan kita merasa wah oh, ana sudah cukup. Ana sudah belajar sekian tahun. Berapa tahun Anda belajar? 5 6 tahun. Kemudian Anda sudah menyatakan Anda mampu untuk ya dan Anda mencukupkan diri dari para ulama. Yalah. Kalau kita melihat para ulama, a'immah ah, itu belajarnya sinin tawil dalam rentang waktu yang sangat panjang dan itu pun mereka selalu merasa tidak cukup maka kala asy-syafi'i taala kullama izdattu 'ilman izdattu 'ilman bi setiap kali bertambah ilmuku juga bertambah pengetahuanku kesadaranku tentang kebodohanku kejahilanku asy-syafi'i rahimahullahu taala maka siapa kita Jangan tertipu dengan apa yang ada pada kita. Minnal ilmi wal amal was salah wal khair la taghdar. Jangan tertipu. Akan tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bosnya kita ini adalah lemah, daif, fakir ila Allahi jalla fi'ula. Sehingga kita bersungguh-sungguh berupaya untuk memperbaiki ibadah kita dengan belajar belajar sungguh-sungguh dengan itu ibadah kita akan menjadi baik tentunya belajar dengan niat untuk diamalkan sekali lagi belajar dengan niat untuk diamalkan karena ilmu sebagaimana diterangkan oleh imam Ibn Rajab al Alhamdulillah rahimahallahu ta'ala terkadang ilmu fi dhatihi nafi' zatnya itu nafi' akan tetapi pengaruhnya dampaknya itu justru bermadarat zatnya nafi' ilmu yang kita pelajari Al-Quran Was Sunnah tapi ternyata dia memberikan madarat bagi kita maka hati-hati kemudian Nabi alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah wa qalban saliman wa lisanan dan aku meminta kepadamu hai Allah subhanahu wa taala hati yang selamat dan lisan yang jujur hati yang selamat minasyirki wal bidai wal wa amradil qulub meminta kepada Allah agar hati kita ini dijauhkan dan dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, syirik, al-bida'ah, hawa nafsu. Dan penyakit-penyakit yang lainnya, al-hasad, wal-kibir, wa-hubb-ad-zuhur, wa-shahwal-khafiyyah. Ini semuanya amradul kuluh. Ya, yang sangat berbahaya dan kita tidak merasa aman darinya. Semua kita tidak merasa aman dari itu semuanya. Terkadang berbagai pujian-pujian itu, sanjungan melupakan seseorang. Melupakan seseorang. Demikian karakter dasar manusia senang dipuji, senang diangkat. Maka hati-hati ya, kawan. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah keselamatan. Itulah tujuan kita. Assalamah. Keselamatan itulah yang kita dambakan. Maka meminta qalban saliman. Yaumala yam fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim Suatu hari nanti di hari kiamat tidak akan bermanfaat mal harta anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat Maka hati itu kita jaga baik-baik kita pelihara telah kita sebutkan Karena hati itu tempatnya iman wa taqwa tempat akal kita untuk kita bisa memahami agama ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan afalam fil ardi fatakunalahum qulubun yaqiluna biha au adanan yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur tidakkah mereka itu berjalan di atas muka bumi ini yang kemudian mereka memiliki akal untuk mereka bisa berfikir dengannya Allah menyebutkan akal itu untuk digunakan, berfikir atau mereka memiliki pendengaran yang kemudian mereka bisa mendengar dengannya mendengarkan ayat-ayat Allah menyimak, memahami dan tunduk kepada Allah Jalla Fi kemudian Allah menyatakan fainnahala ta'mal absar sungguhnya mereka itu tidak buta mata mereka artinya mereka faham, tahu akan tetapi ta'mal qulubul lati fis sudur telah buta mata hati mereka nas'alullah assalamah maka al-i'tina bi amril kalb, hadha muhim Perhatian kita kepada hati kita ini sangat-sangat penting, sebagaimana telah kita jelaskan. Wa asalu kamil khairi ma ta'alam dan aku pun meminta kebaikan dari apa-apa yang kamu yang ketahui wahai Allah subhanahu wa taala. Di sini Nabi saw. menyandarkan kebaikan itu kepada Allah, kebaikan itu semuanya datang dari Allah subhanahu wa taala. Dan seorang mampu melakukan kebaikan itu karena taufik minallah jalla fi'ulah bukan karena kemampuan dia, kepintaran dia, kecerdasan dia dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al ihtijah, al kamil, bersandar dengan penyandaran yang sempurna, total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadamuhim. Jangan kita bersandar kepada diri kita. Kalau kita bersandar kepada diri kita atau kita bersandar kepada fulan, wa ilan, maka kita akan binasa. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa audo bukamin sharimat alam. Demikian pula Nabi berlindung dari kejelekan-kejelekan yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terkadang kurangnya ilmu kita, minimnya ilmu kita, itu membuat kita tidak mengerti, tidak faham bahwasanya itu adalah kejelekan. Ternyata itu jelek, justru kita anggap baik. Nah, ini berbahaya. Wa astaghfiruka lima alam dan aku pun meminta ampun kepadamu dari apa-apa yang kau ketahui dari kesalahan, ketergelinciran kekeliruan yang kadang kita tidak sadar. Seringnya demikian. Seorang itu yang selalu ingat dan dia ingat adalah kebaikan-kebaikannya. Adapun kejelekan dan kesalahan dia cepat lupa. Yauma yub'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh Allah menyebutkan ketika Allah membangkitkan manusia semuanya, dikumpulkan di yaumil mahsyar. Dan Allah sampaikan, Allah beritakan dan tunjukkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Dan mereka telah lupa. Sementara Allah catat baik-baik. Ahsahullahu -baik. wa nasuh. Allah catat dengan baik, rapi. Mereka telah lupa itu. Ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dari lisan kita, itu semuanya tercatat, ya ikhwan. Itu semuanya dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui malaikatnya Dan akan dibalas dengan seadil-adilnya Maka hati-hati Di dalam berkata di Dalam berucap, dalam bertindak Dan seterusnya Semua itu tercatat Sehingga hati-hati kita Sementara kita sudah lupa Tapi itu tidak sia-sia Allah tidak menyanyakan amal khairan kana amsyar Allah tidak menyiakan semuanya itu yang baik maupun yang jelek dicatat semuanya maka seorang mukmin tentunya dia selalu beristighfar kepada Allah SWT di setiap waktu dan kesempatan setiap keadaan dia beristighfar kepada Allah SWT bertawabat kepadanya Karena diterangkan oleh para ulama, bosnya beristighfar dan bertobat itu juga mimbab dalam rangka menguatkan iman, memperbaharui iman, terjdidul iman. Sehingga Nabi SAW juga demikian, menyatakan ayuhan nas tubu ilallah was taqfiru, pak ini atubu ilallah fil yom mimi Wahai manusia bertobat kepada Allah dan beristighfarlah, karena aku Nabi, Khairun Nas, Khairul Bashar, Atkan Nas, manusia yang paling bertakwa itu beristighfar kepada Allah dalam sehari seratus kali. Nabi, maka kita pun demikian, selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa taala, bersandar kepadanya. Kemudian Nabi mengakhiri doa ini dengan menyatakan Inna ka anta Allahu al sesungguhnya Engkau wahai Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Wahai Nabi Allah rahimahni warahmatullah doa yang dikatakan oleh para ulama terkumpul padanya jimaul khair, ya seluruh kebaikan-kebaikan ada pada doa ini khair dunia wal akhirah terkumpul padanya sehingga Nabi saw berdoa dengannya dan memberikan nasihat yang luar biasa kepada sahabatnya faknuz Haoila kalimat jaga baik-baik, simpan baik-baik doa ini, dihafal, diamalkan karena itu sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas sunnah, berikan tsabat kepada kita semuanya dan mengumpulkan kita semuanya dalam jannahnya. Amin. Allahumma amin. Wanaktafi bi hadza wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam alhamdulillahi rabbil alamin waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam